я забув попередити вашу величність, що завтра я вирушаю в далеку подорож. Якщо ти, чародією, покинеш палац без мого дозволу, загін від моловів з собаками, тебе впіймає. Завтра вранці допоможеш мені чеклувати для добра моїх лордів і дам. Але якщо тільки хтось почне з мене сміятися, тобі відрубають голову король подався до палацу, залишивши переляканого шахрая самого. Тепер його не врятували би хитрощі, адже він не міг ані втекти, ані допомогти королю з чарами, бо й сам ними не володів. У страсі і лютості шахрай підійшов до віконця пралі бебіті і, зазирнувши, побачив бабусю, що сиділа за столом і полірувала чарівну паличку. У кутку в неї за спиною, у великій дерев'яній балії самі собою пралися королівські простирадла. Шахрай одразу зрозумів, що Бебіті справжня відьма. І якщо вона завела його в таку страшну халепу, то зможе його і порятувати. «Стара, Магеро!» – заревів світ. «Твоє хехотіння – Мені дорого коштувало. Якщо ти мені не допоможеш, я тебе викрию, як відьму, і тебе пошматують королівські пси. Стара Бебіті сміхнулася Шахраєві і пообіцяла зробити все можливе, щоб йому допомогти. Шахрай сволів їй заховатися під кущем, коли король почне показувати своє вміння чаклувати. І виконувати всі королівські закляття замість нього, так, щоб він і не здогадався. Бебеті сказала що згодна з задумом, але має одне питання Пане, а якщо король вигадає таке закляття, яке я не подужаю виконати? Шахрай глумливо хихикнув Твоїх чарів. Цілком вистачить на вбогу фантазію того дурня, запевнив він її і повернувся в замок, втішений своєю кмітливістю. На ранок усі лорди і дами королівства зібралися біля палацу. Король вийшов на сцену, що височила перед ними. світ став поруч. Для початку я зроблю так, щоб зник капелюшок у тієї дами вигукнув король, спрямовуючи ломачку на одну шляхетну пані. Бебеті за надалекого коща націлила свою чорівну паличку на капелюшок, і той зник. Велике було здивування і захоплення в юрбі, і гучні були оплески. «А тепер хай полетить цей кінь!» вигукнув король, птицяючи ломачкою на свого жеребця. Бебеті із-за куща націлили чарівну паличку на коня, і той піднявся високо вгору. Це ще більше ошалешало присутніх, і вони аж загорлали, радіючи за свого короля-чарівника. «А тепер», – сказав король, і звернувся навколо в пошуках цікавої ідеї. І тут до нього підбіг капітан загону Відьмоловів. «Ваша величність, доповів капітан. «Сьогодні вранці здох пес Шаблик, з'ївши отруйну поганку. Оживіть його, ваша величність, своєю чарівною паличкою!» І капітан поклав на сцену мертве тіло найбільшого пса Відьмолова. Дурнуватий король – Націлив свою ломачку Нездохлого пса Та бебіті тільки зареготала За кощем Навіть не піднявши чарівної палички Бо ніякі чари Не оживлять мертвого Пес ані ворухнувся, І в натовпі Спочатку почувся шепіт А потім і сміх Усі запідозрили Що попередні королівські чари Звичайні сінькі фокуси «Чому нічого не виходить?» – зарепотував король на пройде І той зрозумів, що йому лишається одне єдине – останнє шахрайство. Отам, там ваша величність, там!» – закричав він, показуючи на кущ, за яким ховалася Бебіті. «Я добре її бачу, кляту відьму, що зупиняє ваші чари своїми лихими закляттями». «Хапайте її! Хто може, хапайте!» Бебетіч курнула за куща, а загін відмоловів кинувся за нею, спустивши з прив'язі лютих псів. Добігши до невисокого живоплоту, невеличка відьма зникла. А коли король Шахрай і всі придворні туди підбігли, то побачили, як пси-відьмолови гавкають і кидаються на старе похиле дерево. «Вона перетворилася на дерево!» – заволав шахрай. А тоді, боячися, що бебіті ізнов стане жінкою і його викрає, додав. «Зрубайте цю дерев'яку, ваша величність. Треба провчити лиху відьму!» Хтось негайно приніс сукиру і старе зне дерево зрубали під радісні вигуки придворних і шахрая. Та коли всі вже збиралися Вертатися до палацу, Їх спинив голосний Глузливий регіт. «Ялупи!» Вигукнув бебідним голосом Пеньок у них за спинами. Жодну відьму Або чаклуна Не можна вбити, Розрубавши їх навпіл. Якщо не вірите, Візьміть сокиру І розрубайте надвоє Вашого верховного чародія! Капітан Відмоловів хотів було здійснити цей експеримент, але не встиг підняти сокиру, як шахрай упав навколішки, благаючи пощади, і зізнаючись у всіх своїх лиходійствах. Його поволокли в темницю, а дерев'яний пеньок реготав, як невіжений. «Розрубавши навпіл відьму, ти наслав страшне прокляття на все своє королівство», сказав пеньок оторопілому королеві. «Тепер кожнісінька рана і прикрість, завдана моїм подругам-відьмам і друзям-чаклунам, відбиватиметься тобі ударом сокири в бік, аж доки ти сам попросиш смерті». Почувши це, Король також упав навколішки і пообіцяв пенькові негайно видати нову відозву, що захищатиме всіх відьом і чарівників королівства, дозволяючи їм мирно чаклувати. «Дуже добре», – відповів пеньок, – «але ти ще нічим не загладив своєї вини перед Бебіті». «Усе, все, що завгодно» репетував дурнуватий король, заламуючи руки перед пеньком. «Зведеш прямо на мені бепітуну статую на пам'ять про твою бідолашну пралю. Хай вона завжди нагадує тобі про твою дурість», наказав пеньок. Король одразу ж погодився і пообіцяв залучити найвидатнішого скульптора, а ще виготовити пам'ятник зі щирого золота. Після цього зганьблений король разом зі своїм почтом повернувся в палац, а дерев'яний пеньок і далі реготав у них за спинами. Коли ж територія замку обезлюдніла, з нори між корінням пенька вигулькнув гладкий і восатий старий заєць, що сискав у зубах чарівну паличку. Бебиті пострибала собі Кудись у далекі краї, а золота статуя пралі стояла на дерев'яному пеньку. І відтоді в тому королівстві не переслідувала жодної відьми і чаклуна. Албас Дамбутер коментує «Бебіті-ребіті» та її реготливий пеньок. «Бебіті-ребіті» та її реготливий пеньок – це певною мірою найреальніша з бідливих казок. У тому сенсі, що описані тут чари майже цілком узгоджуються з відомими нам магічними законами. Саме завдяки цій касті мало не всі ми вперше виявили, що чарами не можна воскресити мертвих, і це стало для нас великим розчаруванням і потрясінням. Бо ми ж в дитинстві були впевнені, що наші батьки одним помахом чарівної палички – здатні пробудити наших померлих щуриків чи котів. Хоч відтоді, як Бідло написав цю казку, минуло шість століть, а ми винайшли безліч способів підтримувати в собі ілюзію безперервної присутності поруч наших коханих і рідних. Чарінники так і не навчилися возєднювати тіло і душу після смерті, як пише видатний чаклунський філософ Бертран Депенце-Профонд у своїй знаменитій праці «Дослідження можливостей скасування актуальних і метафізичних наслідків природної смерті з особливим наголосом на реінтеграцію сутності і матерії. Не тратьте куми сили, такого не станеться ніколи». У касті про бебіті-ребіті чи не вперше в літературі З'являється згадка про анімагів, адже праля бебеті володіла рідкісним магічним умінням за власною волею перетворюватися на тварину. Анімаги становлять доволі незначний прошарок серед чарівників. Досягнення досконалого, добровільного перетворення людини на тварину потребує тривалого навчання і тренувань. Тож більшість відьом і чаклунів вважають, що кращий свій час – використати для чогось іншого. Зрозуміло, такий хист застосовують дуже рідко, хіба що виникає конечна потреба маскуватися чи ховатися. Саме тому Міністерство магії наполягло на реєстрації анімагів, оскільки поза сумнівом до подібних чарів найчастіше схильні вдаватися особи, пов'язані з таємною, прихованою а то й кримінальною діяльністю. Можна піддавати сумніву реальність існування в далекому минулому пралі, яка могла перетворюватися на зайця. Однак деякі історики магії пропускали, що Пітел узяв за прообраз Бебіті знамениту французьку чарівницю Лізет де Ляпен. 1422 року в Парижі засуджено за відьомство. На превеликий подив тюремники маглів які згодом стали перед судом за співучасть у відьменній втечі, Лізет зникла з камері вночі напередодні страти. І хоч ніхто так і не довів, що Лізет була анімагом і зуміла протиснутися крізь грати на вікні, однак потім бачила, як великий білий кріль перетинав ламанш у казанку з припасованим вітрилом, а інший схожий кролик невдовзі став довіреним радником при дворі, Короля Генріха VI. Король у бітловій кассі – це нерозумний магл, який одночасно і прагне чарів, і боїться їх. Він вірить, що легко стане чарівником, запам'ятавши кілька заклинань і навчившися махати чарівною паличкою. Він абсолютно не розуміє справжньої природи магії та чарівництва, тому й приймає на віру найабсурдніші заяви, як пройдусь світа – так і Бебіті. Це вальмета поволя маглівського способу думання. Через своє невігластво магли готові повірити у будь-якій нісенітниці, що стосується магії. Навіть у пропущення, що бебеті перетворилася на дерево і змогла й далі мислити та говорити. Тут варто, однак, зазначити, що бідол хоч і використовує образ говорильного дерева, щоб показати нам, який невіглас маглівський король, Водночас пропонує нам повірити, що Бебеті може розмовляти, перетворившись на зайця. Можна сприйняти це як поетичний образ, однак мені здається правдоподібнішим, що бідол тільки чув про анімагів, але ніколи їх не зустрічав, оскільки це єдине розходження з магічними законами, яке він собі дозволив у цій кассі. Перебуваючи у вигляді тварини, анімаги втрачають мовні навички хоча і зберігає статність думати і міркувати. Кожен школярик знає, що саме в цьому полягає принципова відмінність між анімагом і чарівником, який просто трансфігурував себе у тварину. Останній стає твариною цілковито і втрачає хист до чарів. Не усвідомлює себе чаклином і потребує сторонньої допомоги для зворотнього перетворення. На мою думку, цілком можливо, що, примусивши свою героїню вдавати, ніби вона перетворилася на дерево, і погрожувати королю таким болем, ніби його самого рубатимуть сокирою, бідол надихався реальними магічними традиціями та діяльністю. Майстри чарівних паличок завжди ревно оберігали і вирощували дерева, придатні для виготовлення якісних чарівних паличок. І намагання зрубати таке дерево, щоб заволодіти деревиною. Могло викликати не тільки злість посіпачок, які мають звичку там гніздитися, але й негативну дію заклять оберегів, розставлених власниками навколо дерев. У бідливі часи закляття Круціатос ще не було заборонене Міністерством магії і могло викликати саме такі відчуття, якими Бебіті і погрожувала королю. Казка про трьох братів було собі троє братів, і брали вони якось у сутінках по безлюдній своєвистій дорозі. За якийсь час брати підійшли до річки. Вона була надто глибока, щоб перейти в брід, і надто бурхлива, щоб перепливти. Однак брати були навчені мистецтву чарів, тому вони просто махнули чарівними паличками і над підступною водою. Виник міст. Коли вони були вже на середині цього мосту, дорогу їм заступила постать у капторі. І ось з ними заговорила смерть. Вона була сердита, що її обдорили і що три нові жертви вислизають у неї з-під носа. Бо раніше всі подорожні тупилися у цій річці. Але смерть була підступна. Вона вдавано привітала трьох братів з такими успішними чарами, і сказала, що кожен з них заслуговує від неї на винагороду за те, що так хитромудро її уникнув. І от старший брат, що був дуже войовничий, забажав отримати наймогутнішу в світі чарівну паличку паличку, з якою він Завжди перемагав би суперників. Паличку, гідно чаклуна, котрий здолав саму смерть. Смерть тоді підійшла до найстарішого на березі річки Бузани, зробила з її гілку черевну паличку і вітала її старшому братові. Середущий брат, що був дуже пихатий, вирішив ще більше принизити смерть і захотів здобути здатність воскрешати померлих. Смерть знайшла на березі річки камінь і подала його середульшому братові зі словами, що цим каменем він зможе воскрешати мертвих. А тоді смерть запитала третього, меншого брата, що він бажає. Менший брат був найскромніший і наймудріший з усіх братів, і не повірив смерті. Тому попросив дати йому щось таке, що дало б йому змогу звідти піти, і щоб смерть не йшла за ним по п'ятах. І смерть вельми неохоче вручила йому свій плащ невидимку. Тоді смерть відійшла вбік і пропустила трьох братів, а вони пішли собі далі, з подивом обговорюючи пригоду, яка з ними сталася, і захоплюючися дарами смерті. Через деякий час шляхи братів розійшлися. Старший брат ішов цілий тиждень, чи й не більше, і зайшов у далеке село, де жив його колега чаклун з яким він колись був посварився. Зрозуміло, що маючи за зброєю найстарішу бузинову паличку, він легко переміг у двобої. Покинувши на підлозі мертвого суперника, старший брат пішов у шинок, де голосно вихвалявся могутньою чарівною паличкою, яку він забрав у самої смерті і яка зробила його нестоланим. Тієї самої ночі до старшого брата, що лежав, сп'янілий вина на ліжку, підкрався інший чаклон. Злодій забрав його черівну паличку, а на додачу ще і перерізав старшому братові горло. Отак От смерть заволоділа першим братом. Середучий брат тим часом помандрував до власного дому, де він жив сам один. Там узяв він камінь, що мав статність воскрешати мертвих, і тричі повернув його у руці. На його превеликий подив і радість перед ним з'явилася дівчина, з якою він колись сподівався одружитися, але яка несподівано померла. Проте вона була сумна і холодна, відділена від нього не мов би, якимось серпанком. Хоч дівчина і повернулася у світ людей, та вона вже до нього не належала, а тому страждала. Врешті-решт середульший брат споживолів від незісненої мрії бути з нею, і щоб поєднатися з дівчиною, сам себе вбив. Отак От смерть заволоділа другим братом. Та смерть ніяк не могла знайти третього брата, хоч і шукала його руками. І аж тоді, як менший брат став старий-престарий, старий, він зняв плач невидимку і віддав його синові. А тоді привітав смерть, як давню приятельку, і радісно пішов за нею. І вони обоє, як рівні, покинули цей світ. Албос Дамблдор коментує казку про трьох братів. У дитинстві ця історія справила на мене величезне враження. Вперше я почув її від матері. І невдовзі, лягаючи спати, я найчастіше просив розповісти мені саме цю казку. Через це в мене нерідко виникали суперечки з молодшим братом Аберфорсом, Улюбленою казкою якого був цибатий цапці цирка. Мораль казки про трьох братів цілком зрозуміла. Людські намагання уникнути смерті або здолати її завжди приречені на поразку. Третій брат у казці, найскромніший і наймудріший, єдиний, хто зрозумів, що один раз дивом урятувавшися від смерті, він може сподіватися Хіба на якнайдовше від термінування їхньої наступної зустрічі. Цей найменший брат знає, що не варто дражнити смерть, удаючись до насильства, як це зробив перший брат, або занурюючись у каламутні глибини мистецтва некромантії, як середульший брат, бо це рівнозначно протиборству з підступним ворогом, котрий не знає поразок. Є певна іронія в тому, що на основі цієї історії виникла доволі курйозна легенда, що цілком заперечує ідею оригінальної казки. Згідно з цією легендою, дари смерті, отримані братами, всемогутня черівна паличка, камінь, що воскрешає мертвих, і вічний плащ невидимка, це реальні речі, і вони існують насправді. Легенда йде далі. Вона стверджує, що особа, яка правомірно заволодіває цими речами, стає володарем смерті. Під цим зазвичай розуміють, що ця особа стає невразлива і навіть безсмертна. Можна лише сумно всміхнутися, усвідомлюючи, як багато це промовляє нам про людську природу. Найделікатніше тлумачення може бути таке – «Надія помирає останнє». Попри бідливе попередження, що принаймні дві з цих трьох речей страшенно небезпечні, попри чіткий і недвозначний сигнал, що врешті-решт смерть приходить до нас усіх, певна зациклена частина Чаклунської громади і далі вперто вірить, що бідо їм приховане, зашифроване послання, цілком протилежне до видимого, написаного чорнилом тексту, і лише їм, посвяченим, вистачає клепки його осягти. На підтвердження їхньої теорії або радше безнадійної надії майже не існує достовірних доказів. Справжні плащі невидимки – у нашому світі існують, хоч і трапляються доволі рідко. Проте казка ясно дає зрозуміти, що плащ, подарований смертю, унікальний за своєю довговічністю і витривалістю. Адже, зазвичай, плащини-ведимки загалом не надто тривкі. Вони можуть порватися, чи з часом втратити прозорість, накладання на них чари, можуть втратити свою силу чи упірність до викривальних чарів. Ось чому відьма і чаклуни, які хочуть замаскуватися чи сховатися, вдаються насамперед до розілюснення. Відомо, що Албос Дамблдор міг накласти на себе настільки потужне закляття розілюснення, що ставав абсолютно невидимий, навіть без плаща невидимки. Протягом кількох століть, що минули з бідливих часів, ще ніхто не заявляв, що знайшов мантію смерті. Правовірні прихильники теорії пояснюють це таким чином: або нащадки третього брата не знають, звідки походить їхня плащня видимка, або чудово знають і бажають продемонструвати протиману їхньому предкові мудрість, не розголошуючи цього факту. Цілком природно, що й каменя теж ніхто не знайшов. Як я вже зауважив у коментарях до бебіті Ребеті та її реготливого пенька, ми й досі не спроможні воскрешати мертвих, і є всі підстави вважати, що так воно буде і в майбутньому. Темні чаклуни, звичайно, вдавалися до мерзенних підмін, витворюючи інферіїв. Однак то були б рідкі маріонетки. А не воскреслі люди. більше, у бідловій касці дуже чітко наголошується, що втрачена кохана другого брата не насправді повернулася зі світу мертвих. Смерть її прислала, щоб заманити середульшого брата у свої смертельні обійми. І тому та кохана, холодна і чужа, вона доводить брата до нестями своєю одночасною присутністю і відсутністю. Залишається чарівна паличка, і тут фанатичні послідовники теорії про приховане бідлове послання мають, принаймні, хоч якісь історичні свідчення на підтримку своїх поживільних тверджень. Бо справді, упродовж віків деякі чарівники, можливо тому, що хотіли прославитися або залякати імовірних нападників, або просто тому, що самі в це повірили, стверджували, що володіють потушнішою, зазвичайні, навіть за їхніми словами, всемогутньою чарівною паличкою. Деякі з цих чарівників доходили до того, що хвалилися, нібито їхню чарівну паличку зроблену з бузини, як і ту, що була буцімто виготовлена самою смертю. Таким чарівним паличкам давали різні назви, серед яких паличка долі та жезл смерті. Не дивно, що з чарівними паличками пов'язано стільки марновірних міфів і забобонів, адже це, зрештою, наші найважливіші магічні інструменти і зброя. Вважають, що деякі чарівні палички і, відповідно, їхні власники несумісні між собою, Якщо в нього палка з дуба, в неї згостролиста, їм женитися не варто, пара ця нечиста. Іноді вони підкреслюють вади характеру їхніх власників. Горобина пліткує, каштан байдикої, ясен впертий, мовбик, а ліщина сумує. Не дивно, що в категорії недоведених забобонів ми знаходимо і такий – якщо палка з бузини, не знайдеш собі жони. Може, тому, що смерть у бідловій кассі виготовила свою чарівну паличку з бузини, чи тому, що владолюбні і зліча клони настирливо переконували всіх, що володіють саме бузиновими паличками, майстри чарівних паличок не дуже люблять цей матеріал. Існує лише одна задокументована згадка робозаново-чарівну паличку, що була наділена надзвичайно потужною і небезпечною силою. Належала вона Емеріку, відомому під прізвиськом Лихий, страшенно агресивному чаклонові з раннього середньовіччя, котрий за своє коротке життя встиг залякати мало не весь південь Англії. Помер він, як і жив, під час лютого двобою, Щоклономне ім'я Екберт Нам невідомо, що сталося далі з Екбертом, хоча життя середньовічних дуелянтів було зазвичай не надто тривале. У ті часи до обмежень Міністерства магії застосування темної магії дуелі найчастіше закінчувалося фатально. На ціле століття пізніше ще один неприємний тип, цього разу на ім'я Годелот, Удосконалив теорію темної магії, уклавши цілу збірку небезпечних заклять за допомогою чарівної палички, що її він назвав у своєму записнику «Моя примного нечистива і хитромудра сподвижниця з самбуковими тілесами, що зналася у примного словорожій хемороді». Гуделот так і назвав свій розвісний шедевр. «При зловорожа Химородь. Як видно з цього твору, Гуделот вважає свою чорівну паличку помішницею, мало не наставницею. Справжні знавці паличкарства погодяться зі мною, що палички і справді можуть живитися знаннями та досвідом тих, хто ними користується, хоч ця справа доволі непередбачувана і неоднозначна. Необхідно зважати на безліч додаткових чинників, наприклад, на стосунки між черівною паличкою та її власником, щоб зрозуміти, як вона діятиме в руках того чи іншого індивіда. Хай би там як, а гіпотетична черівна паличка, що побувала в руках багатьох темних чаклунів, мусила б мати, принаймні, виразну схильність до найнебезпечніших різновидів магії». Більшість чаклунів і відьом надають перевагу чарівним паличкам, що самі їх обирають, ніж паличкам, що вже побували в чиїхось руках. Бо існує ймовірність, що від попередніх власників вони набралися звичок, несумісних з магічним стилем нового власника. Здавна заведено хоронити чи спалювати чарівну паличку разом з її померлим власником, щоб вона не мала забагато господарів, від яких могла б набратися чого завгодно. Однак фанати Бузанової Палички свято вірять у те, що завдяки нетиповому способу зміни власників, коли наступний хазяїн долав попереднього, найчастіше його вбиваючи, Бузанову Паличку так і не знищили, і не поховали. І вона вціліла, нагромадивши такої мудрості, сили і могутності, що жодна інша чарівна паличка з неї не зрівняється. Відомо, що Годелот загинув у власному підвалі, куди його запроторив божевільний син Гереворт. Ми припускаємо, що Гереворт заволодів батьковою чарівною паличкою, бо інакше батько визволилося без сімниці, але що зробив з цією паличкою Гереворт, нам достеменно невідомо. З певністю можна стверджувати, Хіба лише те, що на початку XVIII століття з'явилася чарівна паличка, яку її власник Варнава Деварил назвав Самбузькова паличка. І завдяки їй Деварил здобув репутацію грізного мага, доки його страхітливому терору поклав край не менш сумнозвісний Локсій, який забрав паличку, перехрестив її на жезл смерті і жорстоко нищив нею всіх хто йому не подобався. Нелегко простежити за подальшою історією локсівої чарівної палички, бо занадто багато чаклунів, зокрема і його рідна мата, твердили, ніби власноручно його прикінчили. Розумну відьму, четвере замислячого чарівника, котрі досліджуватимуть так звану історію бузнової палички, має найбільше вразити те, що всі чоловіки, які запевняли, пуцім до неї володіли, Наполягали, що вона всемогутня, хоч усі відомі факти її неодноразового переходу з рук у руки свідчать, що вона не тільки сотні разів зазнавала поразки, а й притягала до себе лихо, так само як цибатий цапці цирка притягав до себе мух. Зрештою, не здолане прагнення здобути бузинову паличку, вкотре підтверджує мій висновок, зроблений на основі численних спостережень, за все моє довге життя. Люди мають дивний хист Убирати для себе ті речі, Що завдають їм найбільшої шкоди. Та хто з нас вияв би мудрість Проте третьому братові, Якби нам самим запропонували Зробити вибір між тарами смерті? І чаклонів, і маглів Легко спокусити владою. Хто з нас відмовився себе Від палички долі? хто, втративши кохану людину, не спокосився би воскрешальним каменем. Навіть мені, Албусу від Амблдеру, набагато легше було повідмовитися від плащани Витимки. А це лише доводить, що попри увесь мій розум, я такий самий дурень, як і всі інші.